Ja hallå hallå och varmt varmt välkomna ska ni vara till. Det borde du veta som är fågelsporten med allmänbildning i centrum. Jag eh, som programledare heter Amanda Berg och med mig har jag i studion Pernilla Lindmark. Hej och välkommen hit. Men hej tack. Du är ju eh, debutant här nu för eh, det borde veta som dummare. Yes, yes, det stämmer bra. Du har varit med i redaktionen ett tag då och skrivit frågor och ditt under datten till själva programmet. Men nu är du ju faktiskt med här live i studion. Hur känns nu, det? Nu eh, kickar vi igång. Det känns faktiskt lite nervöst. Ja, det måste jag säga. Det ska det vara. Men kontrollfrågan här under där man ska vara eh, dummare är ju, kan du räkna på plus och minus? Ibland kan jag det. Kanske Jaha. inte under press. Vi hoppas idag att eh, du kan. Fast i det här programmet får man inga minuspoäng då. då. Men, eh, så det är ganska bra. Du ska bara kunna plus. Faktiskt. Vi ska också introducera våra gäster som idag är Rickard Nordlund. Hej på dig. Aj, aj. Och Hugo Lilleblad. Känna. Eh, Rickard, du är ju faktiskt handbollslärare. Tränare. Tränare, förlåt. Här pratar någon som inte kan sport överhuvudtaget. <laughs> som ni kanske märker. Eh, men nu är du i radio, hur känns det? Ja, det känns riktigt trevligt. Ja. Vad annat jobb har du? Du nämnde du. Jag jobbar som elevassistent på en lågstadieskola, alldeles här i närheten. Det räknas lite grann som lärare tycker jag, Du kanske du har ett övertag i, i tävlingen redan nu. Ja, alltså, vi jobbar ju mest med... Ja, lågstadiet är ju inte så avancerat, det är mest lärare sig räkna, och skriva och läsa. Ja, men det, det är nog avancerat för, för många. Ja, absolut. Alldeles säkert. E, Hugo, du pluggar här på LTU, du går Precis. ljudteknik. Exakt, hur har dagen varit? Ja, hur har dagen varit för dig? Jo, ganska soft. Jag hade lektion här idag, då mm -hmm. slutar vi tre. Laddat upp nu då inför tävlingen då? Ja, lite kaffe och lite mat. Så. Allt, som Allt som behövs ja. oftast. Eh, men Pernilla, skulle du kunna då berätta lite grann vad kommer att ske då? Ja, men vi kommer att börja med en musikfråga vilket är nytt för den här säsongen. Och de tävlande ska då gissa vilken artist eller grupp som sjunger, som sjunger och även låtnamnet. Sen kommer vi gå vidare till Vem där, vilket är ett moment... Där vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med en kanske konstig logik ska till slutändan bli en person mm. som ni ska gissa vem det är. Sen är det ett nyhetsquiz och efter det så kör vi kategorier och dagens kategorier är kultur och riksdagregering. Satt så... det den? Ja, men grattis till din första liksom, förklaring på programmet. Nu känns det som att det är svårare gjort. Ja. Det får vi hoppas Men som sagt som Panella sa Ska vi inleda den här tävlingen med musikfrågan Och då spelar jag upp intro Och kom ihåg att ni ska skrika i ert namn När ni tror att ni vet artisten, artisten och låten Så då ska vi se Då får ni lyssna noga Rickard, Rickard. Hansson med Umbapp Fantastiskt. Fantastiskt Jag tycker vi spelar den lite i bakgrunden För ni är en sån fantastisk låt visst är det? Absolut Absolut Fantastiskt. Två poäng till Rickard redan nu. Snabb inledning. Då, ska vi säga, då är första frågan. Låt en mbop slå igenom 1997 på skivan Middle of Nowhere. Deras senaste album heter Anthem. Vilket år släpptes det? Ja. Lång tid. Du kan. Man får gissa. Det är inga minuspoäng i det här programmet. Nej, jag har inte ens en bra gissning. Nej? Då går frågan över till Hugo. Jag gissar på 2015. Nej, det är tyvärr fel. Vad är rätt svar, Paniela? Ja, rätt svar är mm, mm, 2013. Ja, jag ska ja. precis komma ja. ihåg. Oj, förlåt mig, nu stressar jag om vår <laughs> Det var ju inte meningen. Okej, fråga nummer två. Då får ni skrika ett namn när ni tror att jag vet att svaret. Hanson är det näst yngsta bandet i världen som har haft en singel etta i Storbritannien och USA. Vilken artist har varit yngst? Hugo. Hugo. Robin. Nej, det är fel väl. Alltså, Vilken? den enda jag kan komma på är Justin Bieber. Det är också fel, varit rätt svar. Men det är ju Michael Jackson. Ja, ja, men var någonting som ni trodde att ni kunde ändå. Ja, jag hört talas om man i alla fall. Ja. Ja, det var. Eh, vi är alldeles strax tillbaka. Yes, och där hör ni veckans singel här på Pit FM med Tor Miller och låten heter Carter and Cash. Ni lyssnar på det borde veta och jag heter Manne Berg och brev mig har jag Panilla Lindmark. Panilla, vad är det? Och våra gäster då såklart Rickard och Hugo. Där har ni dem, Micke. Vad är det som eh, gäller nu? Ja, men nu ska vi köra vem där. Och det här momentet som vi då kallar vem där, det, det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med en viss logistik ska gestalta en känd person. När båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker, så säger ni var sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng. Och efter en minut eller efter. Eller efter, efter hela vem där klippet då, så får man 1 poäng för ett svar. Yes. Ja. Yeah. Bottom points. Eh, alla med på det? Snyggt, absolut. I, yes, men då frågar jag såklart vem är det vi söker? Den mörka i satanismen och säger att han ständigt är arg och hatar nästan allt. Medmänsklighet är inte... Det är Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och ni... jag, jag läste någonstans att du var prostituerad i är det Ja, det kan man se Tiden. Jag skulle aldrig tacka teatern den sista säsongen. Mm. Ni startar om det med och känsla för musik. Hallå, det står stort två baggar här. Det här är inte farv med Du kommer dit och tror att det är ett skämt. Det är det inte. Fuck you. Där är det Gå. Ja, och där hörde vi alltså ingen som skrev sitt namn. Eh, var det lite svårt, tyckte ni, eller? Ja, det var inte ja, privatgrenen. Nej, det har var inte superhöjda då. Alltså. Ja, men jag säger att Hugo, du skrev ner ja, lite grann. Ja, ja, det gör jag. Men Vill jag du? Ska jag säga? Ja. Jag tror, ja. eh, Anders Bagge. Du, det är inte helt fel, men det är ändå fel, om man ska säga okay. så. Eh, Pernilla, vem är det som det var? Ja, men det är Alexander Bard. Ja, ah, det var det. Ah, okay. Det var Alexander Bard. Ah, ah. Eh, det är då jag som har klippt ihop det här. Och eh, han har ju varit med i BVO, Bodies Without Organs, som vi hörde här i slutet. Eh, nej, förlåt, det var Alcazar som vi hörde här i slutet mm. som... –Nej, jag sa inget. Okay, på mig. <laughs> uh, och sen så har han ju varit med i Idoljurin, så det var med en liten parodi där han uh, pratar, eller, sjunger lite grann och, och nämner de två baggarna som var det. Liksom, mm, um, ja Anders Bagge. Uh, men, och sen så har han faktiskt varit satadist också. Han har ju gått igenom alla de här politiska liksom, delarna okay. och det var det som var i början. Mm. Liksom. Det, det ska ju vara lite just svårt det. i början. Så men uh, ja, det var alltså uh, Alexander Bard men vi ska gå vidare i programmet. Pernilla, vad är det som händer nu? Ja, men nu ska vi kolla läget hur de tävlande vet om nyheterna i veckan. Det är alltså nyhetsquiz vi ska <laughs> köra. Och i och med det så under en minut så kommer Amanda att läsa upp nyheter. Och de tävlande ska då avgöra om det hon säger är sant eller falskt. Ja, men vi börjar med Hugo, är du redo? Ja då. Ja, men då kör vi. Den nuvarande presidenten över USA, eh, Barack Obama, planerar att sova i två veckor efter att han har lämnat Vita huset. Falskt. Det är sant. En tjuv i Perth, Australien som hade gjort ett inbrott i en bil och stulit en stereo, ägaren gick ut i media och tackade tjuven för detta då stereon inte fungerade. Sant? Sant. Brad Pitt och Angelina Jolie gjorde en ny slut- och har svårt att komma överens om vem som ska få den om barnen. Tvisten förutspås fortsätta i tre månader. Sant. Det är falskt. En affärsman i Utah vill bli guvernör- och har som slogan att man ska rösta på honom- eller citat, face the judgment of God. Sant. Sant. Kultur- och demokratiministern Alice Barkunke uppger i en intervju att hon inte önskar ha samma uppdrag- till nästa val 2018- Falskt. falskt Piteå blev den första kommunen i Sverige som satsar på att bli helt handikapsanpassat år 2019 Falskt Det är det falskt Det är falskt Bra Vi går över till Rickard, är du redo? Jag är mänsan Då kör vi igång En av grundarna till Snapchat, Bobby Murphy, gick ut på sin Snapchat Och sa att han inte är släkt med Eddie Murphy Och att han vill att folk ska sluta fråga Falskt. Det är falskt. En man låtsades vara ett utkörningsbud och gömde sitt CV i lådan med donuts som han körde ut i förhoppning om att få en anställning. Sant. Det är sant. Hollywoodfrun Åsa Westerlund som är från Norrbotten var i Piteå i veckan och berättade för media att hon funderar på att köpa hus på Fårhön. Falskt. Falskt. Ryktena om att reality showen Keeping Up with the Kardashians kommer att läggas ner avfärdas av familjen. De tar bara en paus från filmandet, säger de. Sant. Falskt. Russell Martin som spelar baseball för, eh, för Toronto Blue Jays får sy ett par stygn i handen efter att han hade high fived en lagkamrat för hårt. Sant. Det är sant. Shiela Böff har i veckan gått ut i ett pressmeddelande om att han kommer göra en egen dokumentär om Barack Obama där han själv ska spela den amerikanska presidenten. Falskt. Falskt. Falskt. Där gick det undan ska jag be och få tala om. Vad eh, ska vi se här? Vi är alldeles strax tillbaka. Mm. Där hörde vi Aki med Katten Röd och låten heter När solen går ner. Eh, ni lyssnar på Det borde du veta här på Studentradion Peter FM 92,8 med mig om och Pernilla Lindmark, tack så mycket. Jag glömmer alltid din mikrofon. Hur, nu är det ju väldigt spännande. Vi har ju gått halvvägs genom tävlingen. Eh, jag vill supergärna veta hur ställningen går till. Mm, går till. Eller går till. <laughs> Stå till. Med nu. Ställningen går till så här. Ja. Att en av spelarna leder och den andra ligger något under. What? Och det är faktiskt så att Rickard, du är den ledande med sju poäng- och Hugo, du har kammat ihop fyra poäng. Det är inte dåligt. Mm, för nu, nej, nu, nu. Yes, jag ska jag också få sina mikrofoner och så. Hej och välkommen till programmet. Tack så mycket. Ja, eh, men innan vi går vidare, måste vi adressera det här lilla irritationsmomentet som tog upp när vi spelar låten eh, om högertrafiken här i. Ja, eller högerregler. Vad var det jag höger, Jo, jag, jag är inte van, där jag kommer ifrån, så jag är inte van vid att folk kör efter högerregeln. Och här är de stenhårda på högerregeln. Vad är det eh, för? Sorry. Var är du från? Ja, typ Göteborg, typ. men Göteborg är jag från. Ja. Eh, jag känner bara så här för är det Göteborg, det är några regler är inte Nej, tagit? det är väl sant i och för sig kanske. Så <laughs> Ni tar men... allting med nypa sant. Man gärna, man gärna, det löser sig, det manjana, löser sig, precis. Uh -huh. Men så kom du till PT och den attityden funkar inte heller. då. Nej, det nej? är bara rätta sig i ledet. Alltså. Ja, men eh, ja, det får gå bra helt enkelt. Mm, ja. Vanilla, vad är vi ska ju skruka vidare i tävlingen, och vad är det som sker nu? Ja, men nu ska vi då köra våra kategorier. Ja. Och vi har låtit kategorier för denna vecka, vilket innebär att vi kommer köra kultur och riksdag och regering. Och under kategorierna gäller det att se sitt namn så fort man kan svaret. Svarar man fel, ja, men då går chansen över till motståndaren. Mm. Och vi inleder då med kultur är den första kategorin och vi inleder den kategorin med en ljudfråga så att nu ber jag er att spetsa öronen för här kommer Vi hör här Magnus Uggler med Johnny the Rocker. På vilken plats kom den här låten i Melody-festivalen? Rickard. Rickard. Den kom sist. Rätt! Snyggt. Harry Potter-universumet -univers kommer att få en ny filmatisering i höst Eddie... Redmain, Sorry för uttalet Spelar huvudhållen Men vad heter karaktären som han spelar? Ja, tiden mm. Svaret är Newt Char Charmander <laughs> Denna skolspelar är med i tv-serien Fargo Sherlock Och spelar Bilbo i Hobbit-trilogin -trilogi Vad heter han? Ja, mm. Det är såklart Martin Freeman Yes det kommer komma en ny version av kultfilmen Ghostbusters. Men vad är det som är så speciellt med denna filmatisering? Rickard. Mm. Rickard? Det är kvinnor som är istället för män. Mm. Helt rätt. Vilket år dog Astrid Lindgren? Hugo. Ja. Hugo? Mm, 2001. Ah, så nära! Det är fel, Rickard. 2003. Nej. Ah, det är 2002. <laughs> Hur många säsonger finns det av tv-programmet Så mycket bättre? Hugo. Hugo. Sex. Det är rätt. Hur många barnbarn har den svenska kungen? Hugo. Hugo. Fem. Helt rätt. Vad heter ungdomsteatern i Göteborg som är en del av stadsteatern? Hugo. Hugo. backa teatern. Det är också rätt. Nämn en av programledarna som ledde ett tv-programmet Knässet. Hugo. Hugo. Åh, oh, nej, fan också det... Rickard, frågan går över till dig nu? Ja, pass Christian Luke eller Erik Hag. Mm -hmm. eh, vilken superhjälte syntes först i amerikanska serietidningar Batman eller Superman? Hugo, Hugo? Superman. Vad heter grundaren av Det är rätt, förlåt. Vad heter grundaren av klädesmärkret Armani i förnamn? Rickard Giorgio Det är rätt Snyggt, där gick det också ganska mycket om Hur kändes den? Ja, det var kanske inte de kategorierna man hade önskat, eller de frågorna. Men det gick bra helt för dig, Hugo. Du hade koll okay. kol på det här med siffrorna. Ja, men barnbarn alltså. Det, det ja, det är det. Vi kör vidare till nästa kategori som är riksdag och regering. Vi inleder med en ljudfråga. Jag har skrivit ut den här långsiktigprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Men, men, och så kan det, du, kan det är bara kämmerligt. Vi hörde här Annie Löv som är nuvarande partiledare för Centerpartiet. Vad heter hennes företrädare? Hugo. och ja, Olofsson. Det är rätt. Vem är det som tillsätter statsministern? Hugo. Hugo. Talmannen. Japp. Hur många ledamöter sitter i riksdagen? Rickard. Rickard? 349. Jajamän. I riksdagen sitter åtta idag åtta partier. Vilket parti har minst antal platser? Hugo. Hugo. Eh, Kristdemokraterna. Det är rätt. De har 16 platser. Hur många ministrar, inklusive statsministern, har Sverige idag? Hugo. Hugo. 21. Det är Nej. Eh, Rikken? 19. Det är fel. Rätt svar är 23. En före detta programledare, programledare i TV blev överraskande ny kulturminister. Vad heter hon? Hugo. Hugo. Åh, Alice -kunke. Ja, kunke ja. Hon var med i en tidigare fråga också. Eh, Sveriges miljöminister har ett passande efternamn. Vad heter hon? Mm. Till nu det. Rätt svar är Carolina Skog. Mm. 1435 hölls det som kallas för Sveriges första riksdag. Eh, I vilken stad? Rickard. Rickard. Det är fel. Hugo. Ja. Oh, I Vara. Det är fel. Rätt svar är Arboga. Eh, Sverige fick tummen ur och till slut fick även kvinnor rösta. Vilket år? Rickard. Rickard. 1919. Det är fel tyvärr. Eh, Hugo, vill du... 1921. Oj, oj, oj. Det, det är rätt. Vi röstade vart fjärde år, men fram till 1994 var det en annan intervall. Hur länge fick du vänta på att rösta då? Hugo. Hugo. Tre år. Det är också rätt. Det fanns, lä... eh, längre... Det fanns längre 350 platser i riksdagen och eh, 1970... Blev det så att de båda blocken fick hälften av platserna? Hur avgjordes sluten då? Ja, Till nytta. Rätt svar. Det avgjordes genom en lotteri. Lite äh, illa <laughs> okay. formulerat där, jag ber om ursäkt för det. Men äh, vi kör på en låt här, och så får vi räkna ihop resultatet. Det ska bli så himla spännande. Yeah. Och se vem som har vunnit. Så att äh, häng kvar här nu. men det hörde ni Joseph med White Flag. Fantastisk låt. Men nu är det så att vi har kommit mot slutet av tävlingen. Och eh, jag tycker i alla fall att det har gått fantastiskt bra idag just. Vad säger du Panila? Ja, det har ju varit väldigt spännande här i slutspurten om man kan säga så. Mm. Och, och nu vi... vill vi ju såklart veta resultatet. Ja, mycket spännande. Så här var det. Hugo, du började lite svagt. Och Richard, du började lite starkt. Men i slutet så Vart det en rafflande Slutspurt Och resultatet blev Hugo, du vinner Med 14-11 ja Grattis, grattis, grattis, grattis. Då eh, får vi höra mer av dig Men tyvärr inte mer av Rickard Men det var superkul att ni båda var med Och jag hoppas att ni lyssnar på nästa tävling Nästa torsdag eh, Då hörs vi nästa torsdag Vis, Cam eh, Camilla, och Pernilla Ja! Ja! Det gör vi. Ha det gett allihopa! Ta, -ta.